Bai, a, azte buruari begira, eh? jarriko gara iauterik buruzi tzein dugu horretarako, ba, gurekin e, Mikel Baton kemen dantza taldeko ba presidentea dugu. Kaixo, egunon? Egunon, bai. Bueno, e, iauteriak haurten ere zuek e, bueno, parte hartzen duzuten modu aktibo batean, eta horretarako bai larun bata eta baita e, igandean bereziki ainbat eh, ekimen eh, prestatu dituzue lanun bateko hitzorduei eh, buruz eta eh, dugu eh, izan ere bueno ba, beste urteetan bezala euskal jauteriak antolatzen dituzute bai horia ez e, azken azken urteetan ba baibili gara larunba inauteri larun batez e, euskal herri inauteri antolatzen hau da ba bueno herri euskalerriko herri esberdinetako inauteriak eh antzesten ditugu irungo kaleetan, ba bueno, bestelako inauteri batzuk ere e, e, erakusteko, eh zaudab, bueno, beti ba euskagu bakarrosak, desfilak eta bestelako bainauteri komertzialak eta piskatorren aurrean, bai erakutsi nahi izan dugula e, ba, bueno, Euskal Herrian bestelako inauteri batzuk ere badaudela dela eta hori da gura asmoa es erakustea. Mm -hmm. Zein izango da urtengo beresitasuna? Bueno urten elizartzako inauteriak garreko e, ditu irungo kaletara elizartzako bueno txolar taldearekin harremanetan e, ibili gilen egon e, ziren bere garaian ondarribia dantzanen gero haiekin ere ibili ginen badantzak ikasten Eta ba, bueno, erabaki genuen ba, aukera politazela urten ba irungo kaleetan ba beraie e, erakustego. eh Bueno, ez zakite aldego sou piska bat aurreratu jantsei buruz, zenoko berzitasunaditu oste jantzia hauek, nola koadira. Bueno, ba mo irinauteri lizaltza koinauteria bera bada, hau da, da beraiek ibiltzen dira, ba, baserriz baserri baserri dantzan eta, ba, bueno, ez pixkate bueno, jantzi dago kionez, batxuriz jantzita gagoaz, ba, bueno, bai lepoan eta bai gerrian e, koloredun zapiekin, e, etxapela gorriarekin, eta bestela, ba, bueno, bestela koberesitasun ahondiri jantziak bere horretan ez dauka. Bai, ba, pertsonai batzuk egon bau dela, kapitaina eta sargentoa, bau eke etxaketa gorri eta beltzarekin, E, doaz, ba, bueno, nola bait, e, taldea bera, zuzentzen bera, az, ba, bueno, hauek izango ira, ikusiali izango itugun, ba, iru jantzi nagusiak edo. Ibilbideari dagokionez beste urte batzutan, bueno, pi amabi plazatik abiatu zarete, e, aurten leku berdinatik abiatuko zaretene, edo aldatu dut zute. Bai, ori, aurten, e, ibilbide berdina ingo dugu, urtero egin izan dugun berdina, pi amabi plazatik aterako gara, eguerdiko amabitan. Eta ba bueno, irun zeharkatuko dugu, ba leku ezberdinetan, e, geldialdiak eginez. Lehenen geldialdia Zabaltza Plazan egingo dugu, bigarrena San Plazan eta e, bueno, egunari amaiera erromez Plazan emango diogu. Ba, bertan, ba bueno, eh asken dantza batzuk eta fandangotariñariña dantzatuzu. Bueno, lehen, aipatu aipatu dozu, bai larun batean Irunen Arratsaldean egiten den horrako bueno, e, jauteriko komertziala, e, karrosekin eta bueno, e, dantza taleekin eta hainbat e, akademiekin, ikastechak eta e, Abarlouse bat, e, horrek bueno, ba, bat izaten du, bai, ikusleak, e, gerturatzen dira. Ez dakit nola pasatzen den, ba, zuen, zuek proposatzen, proposatzen duzuen Euskali jauteria, zenako, bueno, e, balorazia egiten zute orain artekoa. Bueno, ez, nik bai haipatuko nukela, ba, bon, ez, egia da, e, ba, bon, bestelako e, karro zauietan, eta beti jende asko ibiltzen dela, bai dantzatzen, eta bai ikusten ere, egia da, ibilbide luzea ere badutela, ez? E, nik bai hazin marratuko nukela, ba, bon, e, gu talde bakarraren izenean, ba, larun batean aurre ikusten dugu berreunda berraogeita mar bat pertsona, Arituko garela dan zan, e, talde oso, oso mahoa erakutsiko dugu kaletan, eta, ba, bueno, pixkanaka, pixkanaka, jendeak ere ba, bueno, badaki ez, eh, ateratzen garela, e, hau antzesten dugula eta pixkanaka jendea ere e, gerturatzen hasi da. Egia da, oraindik jende askok jakin ere ez dakiela, e, ekimen hau egiten denik irunen berri. Laguntza jasotzen duzu eta irungo daletxearen aldetik, ba ezakit, ba, promoziorako edo beste gauza batzuetarako. Bai, bueno, es irungo dalerekin batera antolatzen dugun e, ekimena da. E, e, beste ekimena asko ere egiten dira jauterietan eta egia da, ba bueno, ez, beste ekimena asko honek ere ez duela bagian ba beharrezko ohiartzuna edo jasotzen, ba, bueno, ez, e, bide bide esberdinetatik. Baia, bueno, ez, ez da ere E, ba, bueno, ez, e, medioetan, edo ez da gizek kristonoi hartzuna izatea, bezik eta kaletan ikustea e, ba, bueno, dantzan dan, dan ari garela eta euskal herriko kultura abantzestean ari garela kaletan hori larun batari begira, igandean baitare bestelako. E, itzordu bat izango dugu, puzka biltzea, aldi gu sopitzka bata saldu. Bueno, ez, e, igandean e, guk, ja, bueno, ez, gure puzka biltzea ingo dugu, lehenai patu damezala, ba, larun batean lizartzakoa ekarriko dugu irungo kaletara, eta igandean, bago, bon, ez, irunen, e, bago, bon, ez, daukagun oitura sarrenetako bati jarraituz, e, puzka biltzea, puzka biltzea dugu. Baserriz baserri biltzen gara, holaberria hau e dantzan, bertan dantzan eta garaien egiten zen bezala, ba puska, puska eskatuz, eh baserritarrei. Osongi, eh sama hori galdean izango da, e, ordua, ze ordutatik aurre. Eh goizean goiz ba, e, gara, berti terdi amarra galdera eazten gara eta e. goiz osoa ematen dugu, ba bueno, atik, berriz, ba ba irungo ba aldezarrera iristen iristengaren arte. Eznorako harrera e, jasotzen zute baserritarren aldetik. Ba, bueno, denetik bueno, dago, baina Orokorrean oso pozgarria da ikustea, ba bueno, ez nola asko zai egoten diren, eh ba bueno, esean garen, bere alateratzen dira kalera eta bueno, es, eh gudantzan ba, ikustera eta guretzako pozgarria da, es batez ere ba, bueno, e, ba, sentimendu aldetik edo badelako egun e, berezi bat, ba historia daukan ekimen bat biziri mantentzea. Mm -hmm. Bauz ongi, Mikel, ezakite zerbait gehitzeko dugun. Ba, bueno, beste, abe, denei, gombide eta egitea inauteriez gozatzeko, ondo pasatzeko, eta, ba, bueno, e, gogoraztea, larun batean ere, bestelako ekimen bat badaukagula, kemen dantzata taldeak antolatutakoa, eta gombide apena egitea, bera, bueno, gerturatzea, eta ikusteko bertan sortzen den giroa. Ba, oso hongi, guzti horrekin galditzen gara, Mikel, esker mila, eh, gurean izategatik gatik. Ba,